але з надією у серці. Кінець озвученої книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих. Читав Микола Козій. Звукорежисер Тамара Куликова. Київ, 1990 рік.